Яку очолив Петрик, котрий служив під рукою генерального писаря Кочубері Він утік на Запорожжі і там став бунтувати козаків проти москалів та мазепи Не знайшовши підтримки прибув у Крим, де від імені удільного князівства Київського, Чернігівського і всього війська Запорозького городового 26 травня 1692 року уклав договір про вічний мир і братерство проти Москви та Польщі Татарський хан визнав Петрика гетьманом і дав йому кілька тисяч орди під командуванням Калга. Прибувши з ордою на Січ, Петрик був достойно прийнятий, але підтримку знайшов тільки серед Голоти, яка й обрала його своїм гетьманом. Калга вручив йому гетьманські калейноди, бунчук, булаву та корогу. Новоспечений гетьман, як і водиться, невдовзі розіслав по Україні універсали, в котрих сповіщав, що хоче з допомогою Криму визволити український народ від тиранства Москви і від немилостивих панів, а також закликав скинути московське невільницьке ярмо з вільних козацьких хребтів. З військом Петрик увійшов у гетьманщину, здобув кілька прикордонних містечок над Ореллю, але Мазепа швидко примусив його відступити. Невдача з походом не зупинила Петрика. На ханському престолі засів Салім Герей, який люто ненавидів Москву і колись був союзником Дорошенка. Він охоче підтримав Петрика, дав йому орду не меншу від реєстрового війська Мазепа, долучивши кілька сотень козаків у січні 1693 року, новоявлений гетьман знову з'явився на Україні. Запорожжя, що бунтувало проти Мазепи, чомусь не захотіло підтримати Петрика. Самозванець дійшов аж до Полтави, але довідавшись, що на нього йде Мазепа, втік. Після 1696 року Петрик зійшов з політичної арени. Поведінка Петрика видалася багатьом дослідникам дуже дивною. Він не вступає, маючи велике військо, у суточку з Мазепою, а поспішно втікає. Активно розсилає універсали, відверто заявляючи у них, що Україна повинна виборювати собі незалежність. Активно, але без успіху, бунтує Запорожжя, а хан визнає його, писаря Гетьманом. Зацікавлення особою Петрика зросло ще більше, коли договір з Кримом було порівняно із Конституцією Орлика 1710 року. Багато пунктів разюче подібні. Немаючи прямих доказів, історики припустили, що поява на політичній арені бунтівної фігури Петрика не була випадковою, а його діяльність – Далеко не стихійний бунт, а в керована зверху самим Мазепою або кимось з його старшинського оточення акція. Згідно з цим припущенням Мазепа через Петрика хотів підняти проти Москви Туреччину та Крим, виступити в критичний момент на їхньому боці, однак бачачи провал задуманої операції і слабу підтримку Криму, виступив проти Петрика. Хоч би як там було, але з цієї розрухи Мазепа виніс кілька уроків, а саме Крим та Туреччина в цій хвилі не зможуть його підтримати, а, власне кажучи, не мають сил виступити проти Москви. Козацька старшина міцно стоїть на його, в Мазепиному боці. На цьому ж боці стоїть за ним Запорожжя, крім вічно невдоволеної таласої на воєнну здобич голоти. Український народ ще не готовий підтримати ідею самостійності та незалежності. Ще не вляглася справа з Петроком, як Україна була втягнута царем Петром у нову війну за доступ до Чорного та Азовського морів. Мета цієї боротьби була зрозуміла українському народові і торкалася його життєвих інтересів, а тому козаки охоче взяли участь у поході. Проте перший з них, 1695 року, не мав успіху. Більш вдалим був похід наступного року, який завершився взяттям Азова, завдячуючи головно-козацькому корпусу під проводом Лизогуба. У чотирирічній кампанії було завдано відчутних втрат туркам, але кінцеву мету здійснити вдалося тільки частково. Підвели союзники. Австрія у Карловцях уклала з Туреччиною сепаратний мир, до такого ж заходу вдалася і Польща. Петро залишився сам і був змушений 30 липня 1700 року в царгороді підписати з Дореччиною перемир'я, на 30 років Туреччина поступилася Москві Азовом та північним узбережжям Азовського моря зобов'язавши царя не будувати укріплення вздовж долішнього Дніпра а старі фортеці поруйнувати не здобувши виходу у світ через Чорне море цар Петро вирішив домогтися свого на Балтійському морі береги якого належали Швеції для цього він уклав договір із саксонським Курфюрстом Августом, який незадовго перед тим був обраний польським королем Спільність інтересів Августа і Петра полягала в тому, що новий польський король хотів відібрати від шведів Ливонію Яку свого часу, згідно з договором в Оливі, віддав шведам Ян ІІ Казимир До коаліції пристав і король Данії, який мав надії на шлезвіг Гольштинське герцогство Союзники до війни не були готові, але вважали, що молодий король Швеції Карл XII до неї підготовлені не менше. Почали її одночасно Данія і Август наприкінці 1700 року. Данія окупувала бажане герцогство, а Август – Ригу. Однак союзники прорахувались. Карл XII виявився хитрішим. Він несподівано висадився з військом у Копенгагені і примусив короля Данії укласти з ним мир та вийти з коаліції. Петро в той час чекав вістки про закінчення переговорів з Туреччиною в Царгороді, аби на півдні мати розв'язані руки. Договір з Августом та Данією зобов'язував його виступити проти шведів. Тільки довідавшись про успішні переговори з Туреччиною, він одразу оголосив війну Швеції. Війна розпочалася з облоги Нарви. Мав Петро з собою 40 тисяч війська під командою чужеземних офіцерів, бо своїм цар тоді ще не довіряв. Облога затягувалася. Та ось несподівано з невеликим військом з'явився Карл XII і 20 листопада розбив царську армію. Погором був страшний. Петро втратив всіх генералів та офіцерів, обоз, військовий скарб, артилерію. До того ж, розгромивши московське військо, Карл XII відразу пішов на Августа. Іншого така нещивна поразка з неохотою б до війни. Тільки не Петра. Він рішуче бажав взяти реванш. Це бажання і мало бути реалізоване за рахунок України. Ще за приясновським договором московські царі зобов'язувалися не використовувати у війнах Збройні Сили України, якщо ті війни безпосередньо не зачіпали її життєвих інтересів. Цієї умови дотримувалися пізніше московські царі. Петро знехтував нею. Ще вирушаючи у похід під Нарву, він розпорядився виступити і українському військові. 12 тисяч козаків під проводом полковника Обидовського вирушили під нарву, але під Псковом дізналися про розвитку.